Că înainte Zoe, până nu-l luase, a respins partide mult mai serioase. George Atanasiu, când era flăcău, Goldman de la credit, Guță Popundău, îngrosis de vinuri, o partidă rară și cu care mișul nici nu se compară. Toți cu situații și destul de bine, refuzați de dânsa ca pe cine. Că săraca Zoe, când l cunoscut, era fără slujbă și dator vândut. Că de atunci a azadarnic speră, că el n-are în casă nicio manieră, nu respectă seara orele de masă, rare ori cu leafa acasă, frecventează cele mai de jos localuri și se ține noaptea numai de scandaluri. Dar mai e un lucru mai fenomenal. Mișu Stepopescu este imoral. Parcă ea nu știe că de acum un an lui se ține cu Madame Vurlan, O caricatură, un chibrit. O aia cu piciorul mare și cu păr cât plaia. O mahala joaică, afectată, rea, de se miră lumea, s-a găsit la ea. Alții spun că totuși nu-i de el, că din contră, Mișu e un soț model. Însă ea, popasca este o ingrată. Că ar fi s-așa acum ato nemăritată dacă din păcate nu s-ar fi găsit un eghiop ca Mișu, un îmbrobodit. A luat-o tocmai de pe la vas lui, unde s -a la un vârda lui, care avea la dâns și casă cu chirie. Că vorbeau adesa la bucătărie. Mai cu în ziua când trecea la masă, că Dudu Cazoe scutura prin casă și... nu zice nimeni că era bigotă. Însă franțuzește nu știa o iotă, că găsind odată niște cărți franceze a rugat pe Mișu să o inițieze. Promita, fetița, tot așa mereu. Azi o sărutare, mâine, mai știu eu. Ba cu franțuzească, ba cu scuturatul, până când la urmă a băiatul. Tata asta însă la un loc de notă ca luat-o goală, fără nicio dotă. Trei perechi de case, știe Dumnezeu. Trei perechi de mofturi, n-o spun numai eu. Întrebați pe Lambru, pe Madame Palade, o persoană în vârstă foarte cum să cade. Și pe toată lumea care o cunoștea, a luat-o numai cu ce a fost pe ea.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 Iar bucătărea sa, ca o schimbat femeia, are tot pe mână, până când și cheia de la magazie și de la dulap, care va să zică și-a făcut de cap. Alții spun că Zoe la Madame Lipan n-a întâlnit pe unul, Iorgu Damian, flutur de saloane, mare pușlama, că între ei de sigur exista ceva, fiindcă ea într-o clipă de sinceritate a scăpat o vorbă la Madame Stamată. Ah, mă șerță, nobil și distins, băiet! Iar madame stă matenații, nu secret. Și destul să afle câteva persoane. Tot atunci, se vede una din cucoane, i-a făcut pe însemnă lui o anonimă, unde îi scălise doar atât. Cu stimă! Și scria acolo, spun din auzite, că madame Popescu prea să compromite. Dar el n-a citit-o, nefiind francată, și-a trecut și asta. În sfârșit! Odată trebuind să plece Mișul la vaslui pentru niște case, un amic de lui, unul de la bancă, la porni cu sila să ia trenul numai până la chitilea și să sa acolo tocmai timpul strict, ca să-i poată prină la grand de Că venim popescu și văzând lumină, a intrat în curte tocmai prin grădină și bătând la ușa care dă în salon, cineva din casă i-a strigat, pardon? Să-i sta de vorbă, nici nu se aștepta. Că era de vreme, zece și ceva. Și crezând că-i muța sau frunaltă cau când văzu că-i a rămas tablou. El păru deodată foarte încântat. Mă iertați, le zise, că v-am deranjat. Puse apoi paltonul peste geamantan și venind în încetul către Damian, care sta să plece, zise. Bună seara! Damian atunci a făcut ca ceara.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 Ia îl lua cu bine, nu-l scotea din dragă, stocotind astfel va putea să o dragă, Dar la urma urmei, ca să de gata, a început să vagă ea pe zupărata. Că odinioară l-a iubit un pic, dar nu-l cunoscuse chiar așa moji, Și întorcând o clipă capul îndărăt, ea striga din ușă. Te-ai tot. Toate astea însă n-au niciun temei, că nu știe nimeni ce-a fost între ei.